З двору проводжали Надія Миколаївна, брати Васа з дочками. Жовте ранкове сонце пригріло спину. У шляху зеленіла свіжа травиця. Над дорогою здіймався жайвір. Високо вгорі він зависав на невидимому павутині і співав веселої весняної пісні, проводжаючи Віктора. Проїхали кілька верст. — Дядько Андрію, — попросив Забіла, — ви знаєте багато цікавого про старовину. А розкажіть щось про Семена Палія або Семена Гаркушу. — Та, мовже, все порозказував тобі, хлопче. — Нагадай, про що? Е, — Так не хочу. Нове щось, — задумався Лагодяк. Вже й лаяла його Надія Миколаєвна за такі розповіді. Але ж хлопця вабить, цікавить. Ну, розкажіть, розкажіть, невгавав Віктор. Так-так, замислено тягнув Андрій. Гаркуша. Ну, то був лицар. А він ходив цими дорогами, де й ми ходимо. Бував він на Борзнянщині. Якось його загін підійшов у день до багатого маєтку пан звелів позамикати всі входи, ще й вартових поставив. Гаркуша не дозволив повстанцям ламати браму. А сам, знаєш, якось так пильно придивився до неї, виняв шаблюку, махнув з присвистом, і брама відчинилася. І пан, і варта його утекли. Повстанці забрали золото, яке пан скуповав за гірку працю кріпаків, посідали на коней і зникли. Селяни пана прилучилися до загону Гаркуші, а пан тим часом царське військо викликав, влаштував погоню. Біля річки почали нас доганяти. Поклав тоді Гаркуша золото на берег річки, а воно сліпить очі, наче сонце. Підняв рушницю і сказав, «Наскільки далеко буде чути постріл, Настільки глибоко нехай золото сховається в землю. Лагодяк передихнув, зиркнувши на Віктора, що, мов, заворожений, слухав розповідь. Гримнув постріл, і золото щезло. Поклали повстанці свої жупани на воду, сіли на них, наче на човни, і попливли. А царське військо повернулося ніж чим. Он як. А другого дня прийшов гаркуша із загоном, до того місця, де золото сховав. І розігралася велика громовиця, аж земля двихтить. А Семен шаблюкою показує блискавці, куди цілити. Вибила блискавка глибоченну яму. Повстанці спустили гак на линві і витягли золото. А в тій ямі утворилася найглибша в усій окрузі криниця. Та ще й з бурштиновою водою. Потяглися до тієї криниці бідні, Бо пани своєї чистої води не давали. А Гаркуша дає усім бідним потроху золота На хату, на худобу, на одежу, на їжу. І на поминки давав. На тих, хто наклав головою у бою проти яничарів. Змовк Легодяк. Мовчить і зворушений Віктор. Лише озирається навколо. Чи не видно тої криниці, щоб і собі напитися з неї. Може, після того і він стане лицарем-характерником. Увечері приїхали до Ніжина. Околиці нагадали рідну борзну, біленькі хатки боязко визирали з-під вишень, яблунь, буску, такі ж сиріцькі, як і по всьому шляху, від Москви до борзни, такі ж як і по селах, від борзни до Ніжина. Далі до центру він бачив розкішні цегляні будинки. У центрі недалеко один від одного стояло кілька величних соборів. Дядьку Андрію, а чому будинки на околицях маленькі, бідні, а в центрі завжди більші? І в Москві так, і в нашій Борзні, і ось тут, у Ніжині. І справді, а чому? Кріпакові не раз доводилося їздити до Києва, до Прилук, до Чернігова, Полтави, возити своїх хазяїв, і ніколи таке просте питання у нього не виникало. Лагодяк зупинив коня. То, Вікторе, від багатства людей залежить. Заможний чоловік не захоче будувати на околиці. Він захоче в центрі, на виду усіх.